Але навіть не знаючи, хто він, Марта ніколи б не сплутала яна з рядовим ченцем із ордена святого Бенедикта чи якогось іншого. Ну, здрастуй, сестро, стиха мовив Абат і подивився їй просто у вічі. Здрастуй, святий отче, ледь посміхнулася Марта. Посмішка вийшла сумна Мало чи не вимучена Давно ми не бачився з тобою, Марто І тому я не вірю Що ти випадково з'явилася тут Розповідай Не знаю навіть із чого почати, Яне Спочатку, Марто, спочатку Чула, мабуть, що на початку було слово. початку «Я порушила одну з ваших заповідей, я насику. Яку ж тонкі абатові брови ледь помітно піднялися, але на обличчі при цьому не здригнувся жоден м'яз. Я перетнула дорогу великого здрайці, Цього разу я не зміг приховати свого хвилювання. Ти ризикнула поміритися силою з нечистим? Так. І що ж? Я украла в нього душу. Душу, яку він купив. Душу, що належало йому за правом. Відтоді він шукає мене. Мене і того, у кому тепер живе, належна йому душа. Після цих мартинених слів у Келії запала тривала дзвінка тиша. Лише коли з надвору долинули приглушені удари дзвону, отець Ян потямився і тильним боком долоні витер запрілого лоба. Але це неможливо. Те, що ти розповідаєш, це навіть не єресь, це ні синітниця. Цього не може бути згідно з догматами церкви. Цього не може бути з позиції здорового глузду. Якщо в тебе не гаразд і з церквою і здоровим глуздом, цього не може бути, бо так учив нас наш названий батько Самоділ. У тебе попросту забракло б сили винести назовні цілу душу, коли припустити, що взагалі можна украсти загиблу душу в диявола. Його не може бути, але це було. Мені справді забракло сили брати мій Яне, і я серйозно надірвалася під час крадіжки. Зараз я не спроможна використати нічого більшого, ніж дрібницю, що лежить на самісінькій поверхні, але тоді, тоді в мене іншого виходу не було, просто відповіла Марта. І ти хочеш, щоб я допоміг тобі? Допоміг проти великого здрайці? Коли я заблукала в Кривому лісі, Саме ти, Яносику, знайшов мене і привів додому. Коли ти бився із шафлярськими хлопчиськами, Я прикладала до твоїх садин подорожник. Тепер ти абат. багато хто вважає тебе святим, Хоч це, напевно, і не так. І ти наш, до кого мені було ще йти, батько старий. Якщо ти мені не допоможеш, то більше ніхто не допоможе. Але я не знаю, чим тобі допомогти, хіба ще запропонувати виїхати в Рим, чи постригтися в черниці? Разом з тим, хто носить украдену тобою душу Марту?